Eta bertso sorta kolektiboen Lehiaketako gaurko azken taldea Amurrioko Aizapotsin <tien> <tien> Leio Azabaldu dut goizean ta derazainegar Kalea pideuzik dagoa zagoa Denagriz eta zaharra Aspaldiltzena berpiztun Zer dugu egin beharra Denbora bada amurriotik Pasaden gauza bakarra Erdi momifikatu dago Lokaletan jende dena gauzak egiten saiatu eta udala jarri problema ikusiz gero jendeak duen, ondo pasatzeko zena, plazan dagoen estatua da herritar mugituena Internet apisten gaituena aparatua Facebookik gabez aldagu elkarri zer kontatua mundu erreala virtual bada zein da egindugun tratua gure lagunak baino gehiago lastantzeko teklatua Eta horrela pasatzen zaigu gure herrietan denbora aurre hitzit kritika irain guztiak berata gora ekintzak egin parte hartzea ez da iristen zerora gratis jarri eskero jendea urrilduko bete ohi delako eroskia gure barrena baino gehiago betetzen dugu saskia Playstationik ezaba du aspertzeko aitzaa kontsumismoak kontsumitu du gure du nimen guztia munduak pettikgo gauza asko ez izan beharrak aberrazten du gehiago, herrizu erdin, bat izatea den onekuetan dago, zure bizitza gozatu eta, bizi gabe zigaro zure bizitza gozatu eta. Bicigabe, si cigarro si